Розділ 50. Погоня і втеча. Недалеко від того берега Темзи, де стоїть Ротерхайська церква, іде будівлі найбрудніші, а судно на річці найчорніші від вугільного пилу та диму, що йде з комонів низеньких скупчених будинків, міститься одна з найогидніших і найнепевніших лондонських околиць, більшість мешканців якої навіть не знають, як вона зветься. До цієї місцевості веде розгалужений лабіринт тісних, вузьких і брудних вулиць, де живе найубогіший і найтемніший портовий люд, який торгує всім, на що є попит. Дешевий і непринадний харч громадиться на прилавках крамниць, невигадлива і груба одежа висить на дверях торговців, звисає збилиць з вікон. Наражаючись на безробітних чорноробів, вантажників баласту, вугілля, на розпутних жінок, обірваних дітей і всіляку потолуч з пристані, зайшла людина, ледве проштовхується вперед, переслідувана відразливими видовищами і смородом, яким тягне з вузьких провулків, що відходять у бік праворуч і ліворуч, і оглушена горкотом навантажених фургонів, що вивозять великі паки товарів зі складів, які трапляються тут на кожному кроці. Вибравшись нарешті на дальні, залюднені вулиці, вона минає похняблені фасади, що нависають над пішоходами, стіни, які аж наче хитаються, коли проходиш мимо, напівзруйновані димарі, що от-от мають розвалитися, вікна з ржавими залізними штабами, поїденими часом і брудом, і все те свідчить про неймовірні злидні і занепад. Ось у цій частині Лондона, за Докхедом, у Саут-Орському передмісті є острів Джекоба, обведений брудним ровом, який під час припливу затоплюється водою на 6-7 футів за і 15-20 за вшишки. Цей рів, що колись звався Мілпонт, а тепер, коли ми ведемо нашу оповідь, відомий як «Фоллі Дідж», є рукавом темзи. І коли вода стоїть високо, його можна залити, відкривши шлюзи біля ледмілзу, звідки й походить колишня назва. Отаку пору, перехожі і стоячи на одному з дерев'яних мостів, перекинутих через «Фоллі Дідж» поблизу Міллейну, може спостерігати, як мешканці будинків по обидва береги рову спускають у нього із задніх вікон і дверей цебра-відра і усякий домашній посуд, щоб витягти нагору води. А коли спостерігач відведе очі від цього видовища і зверне увагу на самі оселі, його вкрай здивує те, що відкриється перед ним. Хистки дерев'яні галереї, що тягнуться вподовж задніх стін, і поєднують у єдине ціле мало не десяток будинків, у підлозі галереї зяють пролами, крізь які видніється твань. Із розбитих і заліплених папером вікон стерчать жердини, призначені начебто для того, щоб сушити білизну, якої там ніколи не буває. А кімнати там такі маленькі, такі брудні, такі тісні, що повітря здається надто смердючим, навіть як на той бруд і гдоту, що сховані за тими стінами. Дерев'яні прибудови нависають над багном і можуть щомиті завалитися в нього. Так уже траплялося з декотрими стіни, заляпані грязюкою, фундаменти підгнилі, всі мерзотні ознаки злиднів, бруд гнилля покидьки. Ось що прикрашає береги фолі дидчу. На острові Джекоба, пагаузи стоять порожні. Дахів на них немає, стіни розвалюються, замість вікон, з'яючи отвори, двері повипадали на вулицю, а з почорнілих комінів уже давно не куриться дим. 30 чи 40 років тому, до того, як банкрутство і тяганина в канцелярському суді. Розорили цю місцевість, вона процвітала, а тепер це справжнісінька пустка. Будинки не мають господарів, двері розчинені навстіж, і туди заходять осіб, кого ви В кімнаті на горішньому поверсі однієї з тих будівель, у великому напівзруйнованому домі, в якому ще збереглися міцні двері та вікна, і який стояв осторонь і був звернений, як і інші будинки, за тиллям нарів, сиділи троє чоловіків. Вони час від часу стривожено і промовисто поглядали один на одного, але похмуро мовчали. Це були Тобі Крекіт, містер Чітлінг і третій – грабіжник років п'ятдесяти. Обличчя його було спотворене перебитим у бійці носом і жахливим шрамом, здобутим, мабуть, за таких самих обставин. Це був збіглий каторжник Кехс. «Було б краще, люби друже, якби ти звернувся тобі до містера Чітлінга. Замість з'являтися сюди знайшов собі якийсь інший притулок, коли в двох старих запахло смаленим. «І справді, чого це ти, Бовдер, сюди припхався?» – спитав Кехс. «Оце маєш, а я гадав, ви зустрінете мене привітніше», – сумно мовив містер Чітлінг. «Слухай, хлопче», – почав тобі, – «коли чоловік живе відлюдно, як от я, – і тому має надійну схованку, куди не стромить носа жодна нишпорка, то йому не дуже то безпечно вітати в себе молодого джентльмена, хоча він порядний, і приємний партнер, коли є час перекинутися в карти, якщо цей джентльмен потрапив у таке становище, як ти. А надто коли в цього відлюдника гостює його приятель, який повернувся з далеких країв раніше, ніж можна було сподіватися. І через свою сором'язливість не бажає одразу ж по приїзді стати перед суддями, докинув містер Кекс. На якусь хвилю запала мовчанка. А тоді Тобі Крекіт, як видно розуміючи, що всі його спроби зберегти свій звичний, безтурботно розв'язаний тон будуть марні, обернувся до Чітлінга і спитав А коли схопили Фейгіна? Саме в обід, о другій годині пополудні. Нам із Чарлі пощастило вибратися через демар пральні, а Болтер заліз у порожню бочку, головою вниз, але ноги в нього біса довгі і стерчали назовні, тож і його схопили. А Бет? Бідолаха Бет, мовив Чітлінг, і обличчя його ще дужче спохмурніло. Вона пішла подивитися, кого вбито, та Юра з'їхала з глузду. Як почне репетувати на весь голос, як почне битися головою об стіну, на неї накинули гамінну сорочку і відвезли до лікарні. Там вона і лишилася. «А де ж Чарлі Бейтс?» – запитав кекс. «Блукає десь неподалік, щоб не з'являтися сюди, поки не смеркне. Але скоро вже прийде» відповів Чітлінг. Тепер більше нікуди йти, бо в каліках усіх переловили, а в буфетній, я ходив туди і сам бачив, повно повнісінько нишпорок. Оце такий халепа, мовив тобі, кусаючи губи. Не один попрощається з життям. Тепер саме триває судова сесія, сказав Кекс. Якщо швидко поведуть слідство, і Болтер викаже всіх спільників, а він це неодмінно зробить, судячи з того, що він уже наговорив, тоді суд може звинуватити Фейгіна як співучасника вбивства і цієї ж п'ятниці оголосити вирок. А ще за тиждень він уже теліпатиметься на шибениці «Побий мене грім!» «Ви почули?» «Який галас, – зчинили юрба, – оповідав Чітлінг. Полісмени відбивалися, мов дияволи, бо інакше старого розірвали б на шматки. Його вже збили-були з ніг, але полісмени оточили його кільцем і почали прориватися крізь натовп. Треба було бачити, як він, весь у грязюці та крові, озирався на всі боки і тулився до фараонів, Ніби до своїх найліпших друзів. Як зараз бачу, ледве тримаючись на ногах, бо на них навалюється натовп, вони тягнуть його за собою. Як зараз бачу, люди підскакують за спинами інших, шкірять Охоплений жахом, свідок цього видовища затолив вуха долонями, підвівся із заплющеними очима і, мов божевільний, рвучко заходив по кімнаті. Він бігав безупину, а двоє інших сиділи мовчки, втупивши погляди в підлогу, коли раптом на сходах щось наче зачелапало і крізь розчинене вікно до кімнати вскочив, «Сайксів собака». Вони кинулися до вікна, потім вибігли на сходи, а далі на вулицю. Собака не побіг за ними, і хазяїна його ніде не було видно. «Що б це означало?» – спитав Тобі, коли всі троє повернулися до кімнати. «Він не наважиться прийти сюди?» «Я... Я сподіваюся, що не наважиться». Якби він прямував сюди, то прийшов би разом із псом, зауважив кекс і нахилився над собакою, який простягся на підлозі, важко сапаючи. Еге, та він зовсім вибився із сил. Дайте йому попити. Випив усе до останньої краплини, сказав Чітлінг, що мовчки стежив за собакою. Весь у болоті, лапи покалічені. Очі злиплися. Очевидячки, здалека біг. «Звідки ж він узявся?» – вигукнув Тобі. «Він, звичайно, оббігав і інші наші притулки. І, наразившись там на чужих людей, прибіг сюди. Але де був собака перед тим, як він опинився тут, сам, без нього?» «Не міг же він?» Всі уникали назвати вбивцю на ім'я. «Не міг же він укоротити собі віку, як ви гадаєте?» – спитав Чітлінг. Тобі похитав головою. «Якби це було так, – сказав Кекс, – собака потяг би нас до того місця, де це сталося. Ні, я так міркую. Він утік за кордон, а собаку залишив тут. Певно, вислизнув якось непомітно» бо інакше собака не лежав би так спокійно. На цьому припущенні, яке здалося всім найімовірнішим, вони зупинилися. Собака забився під стілець, скрутився в клубок і заснув, більш не привертаючи до себе уваги. Стало смеркати. Зачинили віконниці, запалили свічку і поставили її на стіл. Жахливі події останніх днів справили на всіх трьох глибоке враження, яке ще підсилювалося небезпекою та непевністю їхнього власного становища. Вони тісніше зсунули свої стільці і здригалися від найменшого шереху. Розмовляли мало, та й то пошепки, і сиділи такі принишклі і перелякані, Ніби в сусідній кімнаті лежало тіло вбитої дівчини. Минув деякий час, аж раптом знизу почувся нетерплячий стук у двері. «Мабуть, юний Бейтс», – сказав Кекс і поглянув на присутніх, сердито насупившись, щоб приховати свій переляк. Стук повторився. Ні, то був не Бейтс, він ніколи так не стукав. Тремтячи всім тілом, Крекіт підійшов до вікна і зразу ж відскочив назад. Зайве було казати іншим, кого він побачив на вулиці. Про це і без слів промовляло його сполотніле обличчя. Та й собака схопився тієї ж миті, заскавучав і кинувся до дверей. «Доведеться його впустити», – сказав Крекіт, беручись за свічку – «А, може, не треба?» – спитав Кекс хрипким голосом. «Ні, його до треба впустити». «Не залишай нас у темряві», – сказав Кекс, ухопивши з полиці над каміном другу свічку і запалюючи її. Руки в нього так трусилися, що перш ніж він устиг це зробити, у двері постукали ще і ще раз». Крикіт спустився сходами до дверей і повернувся з чоловіком. Нижня частина його обличчя була прикрита однією хусткою, а голова під капелюхом була пов'язана другою. Він повільно розмотав голову. Бліде об... Він узявся за спинку стільця, що стояв посеред кімнати, і вже намірився був сісти, як раптом здригнувся і, озирнувшись через плече, шарпнув стілець назад, присунув його в притул до стіни, і тоді тільки сів. Ніхто досі слова не вимовив. Сайкс мовчки дивився то на того, то на того. Коли хтось крадькома скидав на нього оком, то, зустрівши його погляд, одразу ж відвертався. А коли він глухим голосом порушив тишу, всі троє здригнулися, начебто раніше не чули цього голосу. «Як потрапив сюди собака?» – спитав він. «Прибіг сам, три години тому». У вечірній газеті пишуть, що Фейгіна заарештовано. Це правда чи брехня? Правда. Знову запала мовчанка. Будьте ви всі прокляті, вилаєвся Сайкс, проводячи рукою по лобі. Невже вам нічого мені сказати? Вони ніякого засовилися, але ніхто не відповів. «Ти в цьому домі хазяїн?» – мовив Секс, поглянувши на Крекіта. «То скажи, чи ти маєш намір продати мене? Чи дозволиш пересидіти тут, поки скінчиться ця гонитва? Можеш лишитися тут, коли вважаєш, що це безпечно?» По хвилю вагання відповів той, кого він запитував. Секс поволі перевів очі на стіну поза себе і, трохи відвернувшись, промовив. «Що? Тіло поховали?» Вони похитали головами. «Чом не поховали?» – вигукнув він, знов оглядаючись на стіну. «Навіщо лишати на землі таке жахіття?» «Хто це стукає?» Крекіт, виходячи з кімнати, подав знак рукою, мовляв боятися нічого, і незабаром повернувся разом із Чарлі Бейтсом. Сайкс сидів якраз навпроти дверей, тому хлопець побачив його, тільки но зайшов у кімнату. «Тобі», – сказав він, позадкувавши, коли Сайкс звів на нього погляд, – «чому ти не попередив мене, що він тут?» Усі сторонилися його, і це було так жахливо, що нещасний Ладен був запобігти ласки навіть хлоп'яти. Він привітно кивнув йому головою, – і Ладен був уже простягти руку. «Відведи мене в іншу кімнату», – сказав хлопець, знов позадкувавши. «Чарлі, хіба ти... хіба ти мене не впізнав?» – спитав Секс, ступивши крок уперед. «Не підходь до мене!» – скрикнув хлопець, з жахом дивлячись в обличчя вбивці і відступаючи ще далі. «Ти тварюка!» Чоловік зупинився на півдорозі, і вони глянули один на одного. Сексові очі помалу опустилися додолу. «Будьте свідками!» – вигукнув хлопець, усе більше розпалюючись і вимахуючи кулаками. «Будьте свідками всі троє! Я його не боюся! Якщо за ним сюди прийдуть, я його викажу, от побачите! Кажу це вам наперед!» Хай він мене за це вб'є, як схоче або як посміє. Тільки якщо я буду тут. Так, репетуючи і розмахуючи руками, хлопець зрештою кинувся сам на цю дужу людину. Натиск був такий шалений і несподіваний, що Сайкс повалився на підлогу. Троє свідків цієї сцени немов скам'яніли від подиву. Вони не втручалися в бійку, а хлопець і Сайкс качалися по підлозі. Перший, незважаючи на удари, що градом сипалися на нього, ухопив супротивника за барки і далі голосно кличучи на поміч. Проте боротьба була надто нерівна і не могла тривати довго. Сайкс підім'яв Чарлі під себе і йому горло коліном. Переляканий крекіт відтяг його від хлопця і показав на вікно. Внизу на вулиці заблимали вогні, чути було збуджені голоси, тупіт численних ніг по сусідньому дерев'яному містку. Очевидно, в Юрбі був один вершник, бо почувся стукіт копит об нерівну бруківку. Вогнів з'являлося все більше, то ставало гучнішим. Потім хтось затарабанив у двері і знявся такий шалений лемент юрби, що від нього перелякався б кожний, хоч який би хоробрий він був. «Гвалт!» – щосили кричав хлопець. «Він тут! Ламайте двері!» Іменем короля почулося за дверима, і юрба заволала ще голосніше. «Ламайте двері!» – горлав Чарлі. «Вони самі ні за що не відчинять! Біжіть просто до кімнати, де світиться! Ламайте двері!» Коли він замовк, у двері та віконниці нижнього поверху часто й важко застукотіли, і водночас із натовпу вирвалося стоголосе ревище, вперше даючи слухачеві належне уявлення про те, Скільки там зібралося люду? «Покажіть мені якусь комірчину, куди б я міг запхнути це горласте чортеня. Несамовито вигукнув секс, бігаючи з кутка в куток і тягаючи за собою хлопця. Так легко, ніби то був порожній лантух. «Ось двері, відімкніть!» Він заштовхнув Чарлі в суміжну кімнатку, взяв двері на засу і повернув ключа. «На дверні двері добре замкнені. На два оберти і на ланцюжок», – відповів Крекіт, котрий, як і його товариші, стояв розгублений і безпорадний. «Двері міцні, оббиті бляхою. А віконниці? Віконниці теж. Будьте ви прокляті!» – заволав у розпачі вбивця, піднімаючи віконну раму і сварячись кулаком на натовп. «Шалійте собі, але чорта ви мене спіймаєте!» Людське вухо, мабуть, ще не чуло такого несамовитого крику, яким відповіла йому розлючена юрба. Одні кричали тим, хто стояв ближче, щоб вони підпалили злодійське кубло. Інші вимагали від полісменів застрелити вбивцю на місці. Та ніхто не виявляв такої люті, як вершник. Він... Спішився і, розтинаючи натовп, мов хвилі, підбіг під саме вікно і закричав гучним голосом, що перекрив усі інші. «Двадцять гіней тому, хто принесе драбину!» Ті, що стояли ближче, підхопили цей вигук і сотні інших його повторили. Хто кричав, що принесли драбину? Хто вимагав ковальського молота? Хто бігав туди-сюди із молоскипами? Наче шукаючи ті знаряддя, і повернувшись до будинку, знову щось горлав. Інші надривали голос, вигукуючи лайку та прокльони. Ще інші, мов божевільні, нестямно проштовхувалися вперед і тільки заважали тим, що виламували двері. А декілька сміливців, хапаючись за ринви та виступи на стіні, силкувались вилізти на гору до вікна. Юрба коливалася, мов нива від сердитого вітру. І час від часу оскаженіло і оглушливо ревіла. «Приплив!» – вигукнув душогуб, відсахнувшись і зачиняючи вікно, щоб не бачити цих облич. «Коли я йшов сюди, був приплив. Дайте мотузку, довгу мотузку. Вони всі на вулиці, а я спущусь у фолі дідж і дам драла. Мотузку мені...» Усі вікна, що виходили у протилежний від вулиці бік, були давно замуровані, крім вузенького віконця в кімнаті, де замкнули Чарлі. Пролізти крізь нього не міг навіть він. Але хлопець безперестану кричав у цей отвір, гукав, щоб люди пильнували будинок із тильного боку. Тож, коли вбивця виліз із дверцят горища на дах, гучний крик сповістив про це тих, що юрмилися перед фасадом і вони, зразу штовхаючись, посунули навколо будинку. Сайкс так твердо припер дверцята дошкою, яку прихопив для цієї мети, що відчинити їх із середини було дуже важко, і, порачкувавши череп'яним дахом, глянув через низький парапет. Вода спала, замолене дно канави оголилось. На хвилину Юрба принишкла, стежачи за діями вбивці, не знаючи, що він надумав зробити. Але потім, зрозумівши його наміри і бачачи, що нічого в нього не вийде, вона вибухнула таким переможним ревом, проти якого її попередній галес здавався шепотом. Той рев лунав знову і знову. Його підхопили ті, що стояли далеко і не знали його причини. І він лунав з усіх боків, наче все місто збіглося сюди, щоб проклясти душегубця. Люди сунули у двір бурхливим потоком. Вир розгніваних облич, то тут, то там осяяних смолоскипами. Юрби увірвалися в будинки по той бік канави, порозчиняли вікна, у деяких навіть повиламували рами. З кожного вікна витикалися грона людських голів, Люди купчились і на дахах. Кожен місток, а їх було три поблизу, вгинався під вагою натовпу, а людський потік котився безнастанно, і кожний новоприбулий шукав собі вільний закуток чи щілину, звідки він міг би посилати прокльони на голову підлого вбивці чи хоч побачити його одним оком. «Отепер він попався вигукнув якийсь чоловік із найближчого містка. «Ура!» Натоп у захваті зірвав шапки і знову вибухнув криком. «П'ятдесят фунтів тому, хто захопить його живим?» вигукнув літній джентльмен, що стояв на тому ж містку. «Я не зійду з місця, поки цей чоловік прийде до мене по нагороду». Натоп знову заревів. Раптом пройшла чутка – що двері будинку нарешті виламано, і що той, хто перший кинув клич принести драбину, пробрався в кімнату. Ця звістка виразу пішла весь натовп і людський потік. Напираючи один на одного, задихаючись від нетерплячки, люди пробиралися до дверей, щоб побачити, як поліція виведе душогуба з будинку. Лунали страшні зойки, когось мало не задушили, когось збили з ніг і мало не затоптали. Вузькі проходи були загачені людьми. Дехто рвався вперед, щоб пробитися до дверей будинку. Дехто силкувався вирватися з тисняви. На мить про вбивцю забули, хоч усі ми ще дужче, якщо це можливо, хотілося бачити його спійманим. Убивця знітився і присів. Людь юрби приголомшила його, він зрозумів, що порятунку немає. Але помітивши несподівану зміну, враз скочив на рівні ноги, вирішивши зробити останню спробу врятувати життя спуститися в канаву і з ризиком утопитися в твані, вислизнути, користуючись темрявою і сум'яттям. Відчувши нову силу і завзяття, збуджений галасом у будинку, який свідчив, що туди вже вдерлася юрба, він уперся ногою в демар, міцно об'язав навколо нього один кінець мотузки і, поспішно орудуючи руками і зубами, зв'язав на другому кінці петлю. По цій мотузці він міг спуститися до канави на відстань меншу, ніж його власний зріст, а потім перерізати мотузку ножем, який тримав на поготові, і стрибнути вниз. І Секс уже накинув петлю собі на голову, збираючись опустити її попід пахви, а згаданий літній джентльмен на містку – який так міцно вчепився в бильця, що його не зрушив тиск юрби, схвильовано скрикнув, попереджаючи сусідів, що душогуб хоче спуститись у канаву, коли, озирнувшись назад, вбильця скинув до гри руки і зойкнув від жаху. Знову ці очі! Вихопився у нього нелюдський крик. Він заточився, наче вражений блискавкою, і, втративши рівновагу, Впав через парапет. Петля була у нього якраз на шиї. Під його вагою мотузка натягнулася, як тятива, і з швидкістю стріли, випущеної з лука, він пролетів 35 футів. Ціло його сіпнулося, скорчилось у конвульсіях, і він повиснув з розкритим ножем у задобілій руці. Старий Демар задрежав від поштовху, але доблесно вистояв. Безживне тіло вбивці погойдувалося біля стіни будинку, а Чарлі, відштовхуючи вішальника, що затуляв віконце, благав ради Господа випустити його на волю. Собака, який досі хто зна, де ховався, раптом вискочив на дах, і тоскно завиваючи, став бігати по парапету. Потім...